Kaks homoseksuaalisti räägivad üks teisele oma unistustest. Üks räägib, minu unistus on selline, et lähen kastani paari. Vastu tuleb mulle selline et suur ja tugev mees kollastes pükstes, kingades. Võt, võtab mind kaasa takso peale, sõidame kõige nooblimasse restoraani, sööme, joome ja siis kõige kallimasse hotellis, terve õö Teine homoseksuaalist räägib, et minu suuri unistus on selline, et ma olen kiive kiivedünamo ründaja ja mängin täis staadionil kodulinnas linnas Moskva Spartaki vastu. Mängin, mängin, triiblasin kogu vastus meeskonda üle ja sattusin vastamise värava vahega, mängisingi teda üle ja lõen väravast mööda. Ja terve tervestaadion tõuseb ja karjub. Nud pida raas! <sistud> Aga tegelikult ma tahtsin soovida palju õnne ansamblile meie mees. See on vabareigi, kus parimaid ansamble, kuna ta harrastab laudla parimaid hellilooe loomingud. Need ja need